У середу мила жінка літ редактор вже нервово стукає на наманікюреними нігтиками по стільцю. Це натяк. Коли я вже закінчу набирати тексти і скину їх для вичитки. У четвер, підготовлені матеріали читає за відділом і зі священним трепетом несе заступнику головного редактора. А далі. Як поталанить? Може відкласти, а може прочитати одразу. Адже таких, як я у нього, сто п'ятдесят. І кожен хоче вчасно піти додому. Я теж хочу, але мушу чекати рішення. Я нудігую. Я йду в редакційну кав'ярню. Я пишу теми на наступний тиждень, хоча це марна справа, адже без попереднього обговорення вони не пройдуть. З нічев'я починаю писати свій перший роман. Він і досі валяється в шухляді. Аби не думати, а раптом зарубає. Хоча верстка мого розвороту має бути завтра зранку. Чи встигну переробити? А потім настає глупа ніч. Кав'ярня зачиняється. Чоловік телефонує з дому щогодини – з такою ж регулярністю намагаюся нагадувати про себе заступникові головного редактора, що не прочитав. Бадьоро каже «Він» і кладе слухавку. Я чекаю. Я вистромляю носа в темний коридор. Світло горить лише біля столика охорони, то його вузеньку смужку виповзає з-під дверей вічних рабів, дизайнерів і верстальників, Люди, де ви? Близько півночі думаю я зачиниться метро. Я скрадаюсь темним коридором і бачу, що мені назустріч суне така ж темна тінь. Сам. А ти що тут робиш? лякається шеф. Як що? Чекаю, коли ви підпишете мої шпальти? кажу я, і сором'язливо. Нагадую, завтра ж верстка. О, господи, б'є він себе по чолу. Та йди додому, все буде добре, підпишу я твої шпальти. Мабуть, і хліба не встигнеш купити, співчутливо додає він. А хліба і молока, і взагалі хоч щось пожерти, подумки, лаюсь я. І нарешті замикаю кабінет. Завтра я повернусь сюди першою, адже день верстки – це святе. Кожен журналіст, коли друкується його шпальта, стає священною коровою. Потрапляють додому, коли всі вже сплять. Щойно заходжу до кухні лунає дзвінок. Двоєром голосом шеф, цікаво, коли він спить, так і нарешті прочитав мої опуси, каже – там у твоєму матеріалі 60 рядків йде від імені судді. Треба розвинути до 120, а для загального настрою додай щось, щось таке, коментар якогось бізнесмена. Зробиш? Тут стоп. Ніколи, ніколи я не кажу «ні», або «це неможливо». Звісно, кажу, я і дивлюсь на годинника пів на першу ночі. І вранці телефоную до знайомих судді та бізнесмена прямо додому. де побачаюсь і збираю додаткову інформацію. О дев'яті я вже у верстальників – Іде верстка моїх шпальт, шеф демонструє неймовірну активність. На ходу перечитує нарис і, відходячи від монітора, загадково промовляє. Угу. Тут би ще такого додати, ну, такого він ніби південний кухар, що стоїть над шашликом, трев в повітрі пальцями і лукаво підморгує. Запаху, смаку, щоб «Ух, ну ти зрозуміла!» Він притоптає ніжкою і клацає великим та середнім перстами. «Смакуй запаху! Повітря, повітря!» Рядків на сімдесят. Я прожогом кидаюсь до свого кабінету, додаю ці сімдесят клятих рядків, лечу назад сміливо, вриваюсь до шефа – в день верстки біса субординацію. І майже кричу, не знаю, чи вийшло. Ух, я роблю пірует. Але ось це, я клацаю пальцями біля скроні, як іспанка ще виконує фламенко. Здається, вийшло найдивніше, що ми чудово розуміємо одне одного. Шеф читає, лишається задоволеним. Підписує, верстка триває. Те, що я розширила до 120 рядків, скорочується до попередніх 60. Коментар бізнесмена злітає, есе розростається прямо на ходу, а фото категорично не танцює під текст на рису. Доводиться вигадувати нову текстівку і пришивати її до теми шпальти білими нитками. Періодично з верстального залу я вриваюся до кабінету, де сидять мої колеги, і відчайдушно волаю «Чаю!» Це ще нічого. Вчора так само сюди вбігала моя колега, щоправда, її відпоявили Валеріянкою. Шпальта нарешті зверстана. Пішла, дорогенька, до друкарні. Все, кінець відітеля до понеділка, а потім все почнеться знову. Часом мені здається, що витримати цей ритм неможливо. Але в суботу, коли я їду в метро, душу зігріває така картина: майже всі жінки розгорнули популярну газету на моїх сторінках, де хто заглядає в неї через плече сусідки, Ілюзорна мить задоволення. Я готова обійняти всіх цих жінок, обійняти і заплакати, і померти, аби в понеділок була поважна причина не вийти на роботу. От вона яка м'ясорубка, щоденна газета. Але якщо б не вона, я ніколи б не навчилася працювати навчора, а ще не стала б глянцевою дамочкою і детективницею. Два тавра, які поставлять на мені в найближчі десять років, нічого не поробиш. Як це трапилось? Зараз поясню. Одного разу на зборах було вирішено – написати матеріал про головного редактора першого і єдиного на той час жіночого журналу. Назвемо його літерою «Н». «Н» я не читала ніколи. Бачила розкішні обкладинки і виноси з такими запитаннями, як стати коханою або як перемогти ревнощі. Брррр! Ну, уявіть собі людину жіночої статі, зовсім не зациклену на цій своїй статі, Котору з дитинства хвилюють думки про устрій Всесвіту. Чи стане вона обтяжувати себе такими дрібними запитаннями? Але хіба хочеш, якщо мусиш? Помила голову і пішла. Редакція розкішного видання і це мене здивувало, розташувалося на околиці міста. Складна система перепусток, скляні двері, коридори з фотографіями зірок на стінах, панянки на високих підборах. Ось вони, такі баби! Поки чекали, редакторку роздивлялася. За комп'ютерами сидять досить симпатичні пані, вистовкують щось, мабуть, про те саме, як подолати ревнощі. Пахне парфумами і трохи ковбасою, адже ще не закінчилася обідня перерва. Люб'язно поговорила з редакторкою, та й заступницею Ірою. Іра каже, що читає мої шпальти.